Король дав єзуїтам повну свободу дій, а вони створили у Польщі свої чисельні конгрегації та колегії, в яких головною наукою було дресирування молодих умів, щоб вони не мали ні власної думки, ні власних бажань та намірів, крім тих, що дають їм їхні в Чорних одежах учителі. Згодом єзуїти пішли хрестовим походом на православну Україну а перед тим з португальцями проникли в Індію, Китай, Японію і на Філіппіни. Суть єзуїтського монашого ордену, який заснував у 1534 році в Парижі Ігнатій Лойола, полягала у суворій надзвичайній централізації, в абсолютній владі його глави, в безогляднім, послушенстві молодших старшим, взаємнім стеженні один за одним, доносах у самому ордені, неписаних дозволах на будь-який злочин і покрання в ім'я віщої слави Божої. У 1577 році в Пьорткові зібрався синод польських єпископів. Він пригрозив анафемою усім, хто буде сповідувати іншу віру крім католицької. Таке рішення синоду благословив папа римський Григорій XIII. Одним із перших прихильників єзуїтів на Україні був паро Галицького міста Рогатина Петро Скарга. Скарга досконало вивчив українську мову, щоб проповідувати нею українським мирянам, ремісникам і селянам. Він написав книгу про єдність Костьола Божого під одним пастором і від грецької єдності відступити. У ній скарга закликав православних перейти до унії, до злиття католицизму і православ'я і присвятив це своє творіння не небудь а саме князеві Василю Островському. Книга так швидко розійшлася, що скарга відразу ж запідозрив щось неладне і чорний від люті почав звинувачувати багату Русь, що вона її скупила і спалила. Скарга писав, що лише римська церква зберегла правдиву христову віру, що православна церква не може гарантувати віруючим після смерті спасіння, бо не визнає рима і чистилища, що православна церква дозволяє священникам женитися, а найголовніше – користується руською мовою, якою з Богом розмовляти не можна. Князь Василь відчував, чим може обернутися злиття церков, до чого закликав скарга, і чим це може скінчитися для православ'я. Тому він і став за православ'я горою, і ні єзуїти, ні король, ні папа не могли його похитнути. Та й як до нього було підступитися, коли його, крім віри, підпирало багатство, якому в Європі не було рівних? Князь Василь стверджував, український народ – Народ православний, і за свою віру він буде боротися хай там що. Назрівала гроза. Князь почав стягувати до острога культурні сили. У 1579 році він закладає школу вищого типу, яку називали ще «триязичним ліцеєм», бо там викладалися руська, грецька, латинська мови. Називали її ще й колегією, і академією, а самий Острог – Новими Волинськими Афінами. Князь Василь був одружений із затятою католичкою, вельможною дідичкою, репрезентаткою одного з перших польських домів – Софією Тарнавською. Від неї він мав п'ятеро дітей – трьох синів і дві дочки. Старший син Костянтин таємно від батька, під крилом матері перейшов на католицтво, захопився містикою і пішов у світи. Дочку Гальшку князь видав за реформатора кальвініста Яна Кишку, одного з найбільших магнатів Литви. Молодша Катерина вийшла за католика Криштофа Радзивілла, великого литовського князя. Іван Януш виявив військові здібності ще замолоду. Зовсім юним у 1577 році побив під Дубном татар, ходив на царя під Чернігів і Великі Луки. А після того, як батько двічі посилав його у Відень на австрійський двір імператора Максиміліана, перейнявся заходом і став католиком по своїй волі. Януш заснував на Волині три костюли – домініканців у Старокостянтинові, францисканців у Межиріччі та бернардинів у Дубні. І ось він тепер в Острозі, польський каштелян і сенатор. Його мати мусить бути вельми задоволена. При князеві лишався малий Олександр, єдина його православна надія. Пізніше – Єзуїти його отрують. Петро Скарга, знаючи, що вже четверо з п'ятьох дітей Острозького католики, підняв крик. Буцімто князь сам примушував своїх дітей перейти на католицтво. Князь Василь згорбився і посивів. Тільки-но князь Василь переступив поріг круглої зали, які з дверей навпроти вийшов його син. По восковій... Дубовій підлозі від його шпаги тягнулась тоненька тінь. Наступаючи на кінчик тієї тіні, за Янушем простував Патер Дон Комулео. Януш підійшов до батька, поцілував йому руку, а комулео вклонився господареві дому, а водночас у його особі найбагатшій людині Європи.